Кізи дебе, цих двох жіночих типів, які залишаються живими в пам'яті молодого чоловіка, що читав роман Луве. Я раптом відчув, що проник у всі сімейні таємниці цієї пари і ухвалив дипломатичне рішення, гідне досвідченого посланника. Можливо, це був єдиний випадок у моєму житті, коли я проявив такт і зрозумів, у чому полягає мистецтво придворних і світських людей. Після тих безтурботних днів мені довелося витримати стільки битв, які навчили мене зважувати навіть найдрібніші вчинки з точністю хіміка в його лабораторії, та не робити нічого, не дотримуючись тієї розмірності етикету і гарного тону, які висушують найвеликодушніші пориви почуттів. «Графе, я хотів би поговорити з вами наодинці, сказав я з таємничим виглядом і відійшов на кілька кроків назад. Він пішов за мною. Жул'єта залишила нас удвох і пішла з байдужістю жінки, впевненою, що зможе дізнатися всі секрети свого чоловіка, коли тільки забажає. Я стисло розповів графу про смерть свого попутника, а враження, яке справила на нього ця звістка, показало, що він мав дуже тепле добре почуття до свого юного товариша. І це дало мені сміливість зробити наступний хід у нашому діалозі. «Моя дружина буде у вічаї», – вигукнув він, – «і мені доведеться вдатися до багатьох обережностей, щоб повідомити їй про це трагічне нещастя». «Пане графе», – сказав я, – «моїм обов'язком було звернутися спершу до вас, і я не міг виконати доручення, покладеного на мене цією людиною по відношенню до графині, не попередивши вас». Однак він довірив мені одне таємне заповітне розпорядження, яке жодним чином не порушує вимог честі. Одну таємницю, якою я не маю права розпоряджатися. Те високе уявлення про ваш характер, яке я виніс із його слів, дало мені підстави думати, що ви не заперечуватимете виконанню його останнього бажання». «Графиня зможе, якщо захоче, розкрити цю таємницю, про яку я зобов'язаний мовчати». Задоволений похвалою на свою адресу, граф кивнув із приємністю і відповів замислуватим компліментом, а потім дозволив мені діяти на власний розсуд. Ми повернулися до графині. У цей момент дзвін колокола сповістив про початок обіду. Граф запросив мене приєднатися до трапези – Жюлієта, помітивши нашу серйозність і мовчання, ледь помітно глянула на нас. Її здивування і недовіра зросли, коли чоловік, скориставшись незначним приводом, залишив мене з нею наодинці. Вона зупинилася і кивнула в мій бік одним із тих багатозначних поглядів, які здатні кидати лише жінки. У цьому погляді було все, що могла собі дозволити зацікавлена господиня дому яка зустрічає несподіваного незнайомця. Питання, викликані моїм скромним одягом, молодістю і виразом обличчя, що створювали між собою разючий контраст. У ньому читалось презирливе ставлення закоханої жінки, для якої всі інші чоловіки, крім одного, не існують. Там також були побоювання і досада через те, що вона змушена буде витратити час на несподіваного гостя – коли, очевидно, мали намір зберегти все своє усамітнення для коханого. Я зрозумів це мовчазне послання і відповів на нього співчутливою усмішкою. На коротку мить я дозволив собі помилуватися з Жюлієтою. Вона стояла у всій своїй витонченій красі, освітлена яскравим сонячним світлом серед квітучої алеї. Побачивши цю чудову картину, я не стримав важкого зітхання. «Пані, я щойно подолав важкий шлях. Я здійснив його лише заради вас». «Пане?» – здивовано звалася вона. «Я прийшов до вас від імені того, хто називає вас Жюлієтою», – продовжив я. Вона зблідла. «Сьогодні ви його не побачите». «Він хворий?» – тихо запитала вона. «Так», – відповів я. «Утримайтеся від хвилювання. Я вас благаю». «Він доручив мені передати вам певні речі, відомі лише вам і йому. І можете бути певні, що ніколи посланець не був таким мовчазним і відданим». «Що трапилося?» «А якщо він більше не кохає вас?» «О, це неможливо», – вигукнула вона, злегка посміхнувшись, хоч і не надто щиро. Раптом її тіло охопило тремтіння, Вона кинула на мене пронизливий погляд, Залилася рум'янцем і сказала, він живий? О Боже, яке страшне запитання. Я був надто молодим, щоб витримати той невимовний біль, із яким воно було сказане, і лише мовчки дивився на нещасну жінку. Пане, пане, відповідайте. вигукнула вона. Так, пані. Це правда? Скажіть мені правду, я готова почути її. «Невідомість мучить мене більше за будь-яке лихо». Її голос був таким проникливим, що я не зміг стримати сліз. Вона видавала слабкий крик і притулилася до дерева. «Пані», – сказав я, – «ось ваш чоловік». «Чи є у мене чоловік?» З цими словами вона кинулася геть і зникла. «Ну що ж, бо обід холоне!» – вигукнув граф. «Ідіть, пане!» Я послідував за ним. Він провів мене до їдальні, де стіл був накритий із розкішю, що відповідала найкращим традиціям паризьких домівок. За столом було накрито п'ять приборів для подружжя, їхньої маленької доньки, для мене і ще один, що, судячи з усього, належав каноніку Сен-Дені. Останній, промовивши перед трапезою молитву, поцікавився. «А де ж наша мила графиня?» «Вона зараз прийде», – відповів граф. Швидко наливши нам супу, граф наповнив свою тарілку і з вражаючою швидкістю спорожнив її. «Ого, племіннику!» – вигукнув канонік. «Якби ваша дружина була тут, ви б поводилися розумніше!» «Тепер татові буде зле», – лукаво додала дівчинка. Невдовзі після цього оригінального гастрономічного епізоду, саме в той момент, коли граф спритно розрізав подану дичину, увійшла покоївка і сказала. «Мсьє, «Ми ніде не можемо знайти, мадам!» На ці слова я різко підвівся з місця, занепокоєний, що могло статися лихо. Тривога так ясно відобразилася на моєму обличчі, що канонік теж піднявся і рушив зі мною в сад. Господар дому зупинився на порозі. «Не хвилюйтеся! Не турбуйтеся!» – крикнув він нам. «Усе буде гаразд!» Проте сам він із нами не пішов. Канонік, служниця і я почали обходити доріжки та лужки парку, гукаючи і прислухаючись. У цей час я розповів їм про смерть молодого віконта, і це додало ще більше тривоги. Ми попрямували до ставків, обшукали всі закутки, але не змогли знайти ні графиню, ні слідів її присутності. Нарешті, повертаючись, проходячи біля стіни, я почув приглушені здавлені стогони, що долинали. Я, негаючи часу, зайшов у середину. Там ми побачили Жюллєту. Охоплена відчаєм, вона зарилася в сіно, наче інстинктивно, і, керуючись невідворотною потребою, намагалася заглушити свої жахливі крики. Вона плакала, як дитина». Але її плач був навіть більш пронизливим і болючим, ніж дитячий. Здавалося, що в її світі більше нічого не залишилося. Покоївка підняла свою пані. Жюлієта не чинила опору, повністю байдужа, як поранена тварина позбавлена сил. Не знаючи, що сказати, Покоївка лише повторювала. «Ходімо, медам, ходімо». Старий канонік із розгубленістю запитував – «Що сталося? Що з вами, племіннице? Зрештою, ми разом із Покоївкою допомогли Джульеті дістатися її кімнати. Я наполегливо радив уважно наглядати за нею і усім оголосити, що графиня не здужає. Потім ми з Каноніком повернулися до їдальні. Ми вже доволі давно покинули графа, і тільки проходячи галереєю, я подумав про нього і здивувався його байдужості. Моє здивування ще більше зросло, коли я побачив, що граф сидить за обіднім столом із філософським спокоєм. Він з'їв майже весь обід. На велике задоволення доньки, яка посміхалася, бачачи, як батько порушує всі заборони її матері. Легка суперечка між графом і каноніком пояснила мені його дивну безтурботність. Лікарі, щоб вилікувати графа від якоїсь серйозної хвороби, Назва якої вислизнула з моєї пам'яті, призначили йому сувору дієту, але він страждав від лютої прожерливості, як це часто буває, водуючих. Його тваринна жадоба переважала всі людські почуття, і я побачив природу у всій її справжній реальності, водночас у двох різних глибоко не схожих обличчях, і я спостерігав комічне поруч із найжахливішим стражданням. На вечір минув похмуро. Я був втомлений. Канонік усіма силами намагався зрозуміти, чому плакала його племінниця. Чоловік мовчки переварював свій ситний обід, задовольнившись доволь туманним поясненням, яке отримав через служницю від своєї дружини. Графиня, здається, пояснила свій стан одним із звичайних жіночих нездужень. Усі ми лягли спати рано. Лакей провів мене до відведеної мені кімнати. Проходячи по спальню графині, я несміливо запитав, як вона почувається. Почувши мій голос, вона попросила мене зайти. Хотіла щось сказати, але, не маючи сил вимовити ані слова, лише нахилила голову, і я пішов. Незважаючи на ті болісні переживання, що я відчув цього дня з усією щирістю юності, Втома від важкого пішого переходу взяла гору, я заснув. У пізню нічну годину мене розбудив легкий шелех, кільця моєї завіси раптом зісковзнули по залізному карнизу, і я побачив, що в ногах мого ліжка сидить графиня, світло лампи, поставленої на стіл, яскраво освітлювало її обличчя. Невже це все правда, пане? промовила вона. Я не знаю, як я зможу жити після такого страшного удару, але зараз я спокійна. Я хочу дізнатися все. Ну і спокій, подумав я, дивлячись на її страшну блідість, підкреслену каштановим волоссям, чучи глибокий, хрипкий звук її голосу, дивуючись тому спустошенню, яке завдала скорбота її рисам. Вона вже зів'яла, як лист, з якого зникли останні осінні фарби. У її червоних набряклих очах, що втратили будь-який шарм, відбилася лише гіркота та глибокий смуток, наче сірі хмари затьмарили те місце, де раніше сяяло сонце. Не зупиняючись на занадто болючих для неї обставинах, я безпрекрасу описав той миттєвий, нещасний випадок, що забрав у неї її коханого. Я розповів їй про наш перший день подорожі, наповнений спогадами про їхню любов. Вона не плакала, а слухала з жадібною увагою, нахиливши голову як уважний лікар, який намагається встановити діагноз. Я дочекався миті, коли мені здалося, що вона до кінця відкрила своє серце стражданню і готова зануритися у своє горе з тією безмежною силою, яка виникає в перші моменти відчаю. Тоді я розповів їй про ті страхи, що терзали бідного юнака перед смертю, і пояснив, як і чому він доручив мені це фатальне завдання. Похмурий вогонь, який вирвався з найглибших надр її душі, осушив сльози на її очах. Як би важко не було уявити, але вона поблідла ще більше. Я простягнув її листи, які привіз із собою. Вони лежали у мене під подушкою. Вона машинально взяла їх, потім, здригнувшись, тихим приглушеним голосом промовила. А я спалила його листи. У мене нічого не залишилося від нього. Нічого. Нічого. Вона сильно вдарила себе по лобі. «Пані!» – сказав я. Вона судомно повернулася до мене. «Я зрізав пасмо його волосся. Ось воно. Я вручив їй цей останній нетлінний спогад про того, кого вона любила. О, якби ваші руки відчули ті пекучі сльози, що впали на мої. Ви зрозуміли б, що таке вдячність, коли вона межує з благословенням. Графиня міцно стиснула мої руки у своїх. О, ви любите, промовила вона задушевним голосом, дивлячись на мене лихоманковим поглядом, у якому її крихітна радість пробивалася крізь невимовний біль. Тож, будьте вічно щасливі. Хай вас уминає втрата коханої жінки. Вона не закінчила і вибігла зі своїм скарбом. Наступного дня ця нічна сцена, що змішалася з моїми снами, здавалася мені фантазією. Я повірив у її реальність лише тоді, коли попри ретельні пошуки не знайшов листів під своєю подушкою. Немає сенсу переповідати вам події наступного дня. Я провів ще кілька годин з тією Жюлієтою, яку так вихваляв мій бідний супутник. Кожне слово, кожен жест, кожен вчинок цієї жінки свідчили про шляхетність її душі і тонкість її почуттів. Було видно, що вона належала до тих рідкісних створінь на цій землі, які створені для любові та самопожертви. Увечері грав Демон Персан особисто відвіз мене на Мулен. Коли ми прибули туди, він сказав із певною розгубленістю – Пане, якщо ви не вважатимете, що ми зловживаємо вашою люб'язністю і поводимося нечемно щодо незнайомця, якому ми так вдячні, чи не могли б ви, якщо ви їдете в Париж, передати там панові, де я забув його прізвище, який проживає на вулиці Сантьє певну суму, яку я йому винен? Я отримав від нього листа, в якому він попросив терміново повернути борг? Звісно, відповів я. І у своїй щирості я взяв у графа 25 лоїдорів. На ці гроші я дістався до Парижа, а потім сумлінно повернув їх вигаданому кредиторові графа Демон Персана. Тільки в Парижі, відносячи гроші за вказаною графом-адресою, я зрозумів, із якою винахідливістю та делікатністю Жюлієта вчинила мені послугу. У способі, яким мені позичили це золото у тактовному мовчанні про мою бідність легко вгадано відчувалася вся ніжність і проникливість люблячої жінки. Яке задоволення розповісти про цю пригоду жінці, яка, вислухавши вашу історію, із жахом пригорнеться до вашого серця і скаже О люби мій, тільки не помирай. Текст читав. Ярослав Макеев